и рода. На един час път от дома. Безценната Витоша в полите, на която е столицата. Знаем, че още през пролетта на миналата година кметът на столична община Васил Терзиев представи визия за Витоша като дългосрочен ангажимент за развитие на планината, като отворено и достъпно пространство. През 2025-та Витоша беше сред заявените приоритети на столична община с обещания за по-добра инфраструктура, управление и координация между институциите. Но трагичният инцидент паднало на обезопасено дърво по път в планината, отнело живота на млада жена, постави остро въпроса не само за визията, но и за реалната отговорност, контрола, сигурността. Вчера столична община затвори за задвижение и двата основни пътя към планината в направление Алеко и Златните мостове заради силните пориви на вятъра. Как се управлява Витоша днес? Къде са слабите места? Какво реално означава достъпна и безопасна планина? Каква е равносметката за работата по този Приоритет на столична община, но и за това какъв е и какъв трябва да бъде планът за устройство на Витуша, чието обществено обсъждане на промените изтича днес. Добър ден, казвам първо на Георги Лилянов от екипа на Визия за София. Здравейте! Здравейте! Лифтовете не работят, няма ги, не ги броим. Планината е на една ръка разстояние, само ако я гледаме от прозореца ни но все така е недостъпна. Този инцидент, който споменах, при който трагично загина жена, като в капка вода ни изправя пред нарешени проблеми, независимо колко красива изглежда на хартия визията за Витоша. Какво Ви показва този инцидент за състоянието на управлението и подръжката на Витоша в момента? И, тази трагедия показва спомен съвсем ясно колко е важно да има една много добра Координация и една подредба, бих казал, в различните институции, защото те не са малко и ние ясно сме го заявили, както Вие да споменахте с визията за Витуша на Кмета, кой какви а, отговорности има и а, в момента липсва качили тази координация, този възел, който е заплетен, а, всеки чака другия или не смее да направи нещо, което дори е законово необходимо за да се раздвижат нещата на планината, казвано най-глубо. Общината и кмет Терзиев ясно заяви, че това, което искаме да постигнем е да имаме една достъпна планина, една, една планина, в която природата се опазва и възстановяването най-вече на модернизацията на Трите основни лифта за достъп на гражданите. Тези лифтове се разглеждат като транспортна връзка с останалата част на града. И без да говорим за допълнителни разширявания на строежи или ски зони в. Да те останат в историческите си граници. Казвате, че възел, заплетения възел идва от това, че много институции на практика малко отговорност и прехвърляне на отговорност. Откъде от, от, от идва така системния проблем с поддръжката, липса на капацитет, финансиране или координация между община, държава, паркова дирекция? Може би координацията за мен лично е най-големият проблем. Защо един частен инвеститор вече на 10 години не инвестира и не подменя? Нали, за мен няма лойка. Аз съм част от. Софийския отряд на ПСС вижда много ясно по други държави и по други планини. Ще дам пример само с Загреб и, с... и с Марибор градове, които са по-скоро градове, а не курорти. Нали, какви подновявания и постоянни обновявания и как лифтовете, които подхождат към близките, доста по-низки и по-малки планини от uh, Витуша, те не само се потържат, ами постоянно се uh, променят в посока обслужване на, на туристите и въобще на гражданите, които ще могат да спортуват с тях това. Просто Витуша за Софианци един голям парк. Много по-голям Бресова градина. И а, това, че ние не можем в София гражданите и гостите да го използваме, а, за мен е неясно защо един частен инвеститор това е за мен златна кокошка от негова позиция, не може да, да го развие. Сега той цитира различни законови и а, нормативни проблеми през годините, които не биват, а, може би, решени. И тук е на един част от този параграф 22. част ми сте доказва казва, аз а, при тези закони ще мога да направя, от друга страна институциите не правят нищо да намерят компромис или да намерят някакво решение. Сега, преди месец, Столична община предложи един меморандум за сътрудничество, за възстановяване на лифтовата на Витуша, а, като той трябваше да включва три министерства, а да и това допълнително държавата играе с а, три лица в а, тази а, история, в тази сага, а, значи три министерства, Столична община плюс концесионера. На съоръженията. Той е собственик. Въпросния собственик и инвеститор. Какво се случи след меморандума? Значи, ние имахме една работна среща с, на експертно ниво а, с част от тези институции, които бяха много позитивни заявиха желание да работим заедно, да имаме общи позиции. А, това показва отново липсата на координация между тях. А, част от експертите дори заявиха но защо е нужно да имаме още меморандум, не това, което пише вътре в него първо не е ангажиращо и задължително. То е по закон, ние трябва да си вършим тази работа в законови срокове, така или иначе. Но ние виждаме, че. Това не се случва. Тоест това е един меморандум, който иска да постави най-вече политическото желание на министрите, го визираме министерствата, те да решат този проблем. Предвид служебното правителство в оставка? в оставка, да. Правителството в момента в уставка, това е малко то ли много. Чака следващите министри, с които можем да продължим този разговор. Защото експертите не могат да вземат такова политическо решение. Този меморандум е сложен точно в тази посока. Това е нещо като обединение на желаящите, които ние сме изредили всички според нас страни, горе-долу какви действията трябва да извършат. Затова е и публичен този меморандум, че хората го видят, защото според нас това са действията, които ако не бъдат координирани, няма как да се случи, го речем една модернизация, един нормален достъп до планината. Сега до днес, до края на деня, все още има възможност за входиране, така, тази специфично бюрократична думичка, изпращане на становище по промените в плана за управление, пак една бюрократична думичка, която идва от съкръщението ПУ за Витуша, този крайен срок е 5 януари, днешния ден. А в анализа ви миналата година, вие споменавахте, че развитието на природен парк Витоша е блокирано от спорно законодателство, размита отговорност между министерства, няколко общини. А, и за това искам да ви попитам вие като общинска структура визия за Витоша и въобще столична община ще има ли становище по този план за управление на Витоша, чието обсъждане изтича днес? Да, ще има, работи се по него, доста експерти са сънгажив... А, нали, да се казва днеска до края на деня ще бъде финализирано. Но това, което мога да кажа е, че а, в, в този план има, по, поне, това, което аз разбирам, има положителни а, точки, които изглежда разрешават ремонт, реконструкция, необходимите разширяване на трасета. Защото, само ще дам нали, така на прост език. ако в момента трасето е хикс метра и капацитета е едиколщ човек-часа, най-вероятно в момента няма съоръжение, което и покрива. Или е безмислено да бъде сложно. Тоест, нали, аз като а, човек от планината бих казал, че ние трябва да сменим два-три лифта с по-големи по-нови, нали, които може да бъдат са в същите параметри като дължини, но може би малко по широки защото го изисква технологията. И това да реши целият казус по отношение на достъпа, така че той да бъде диверсифициран в планината и да бъде удобен за туристите. А, обаче, от друга страна, в плана има много, да бих нарекал, процедурни по същество недостатъци или дефицити. Тоест, изглежда, че въпреки, че тези точки съществуват, те не са достатъчно ясни. Няма достатъчно ясна представа къде могат да бъдат а, правени тези реконструкции или нови строежи, макар и само държавни. А, кои зони зоните, нали, са тотално за мен объркани, нали, какво е туристическа зона скисорежението са преместени в а, строителните обекти. Въобще има много такива неясноти и обърквания, в които различни становища, които аз четах от различни организации последните дни и месец и ясно ги показват. И според мен малко ли много и Софийска община ще ги изреди, но нали, основният фокус, който ние искаме да поставиме е какво всъщност трябва да има в този план, за да може визата да бъде реализирана, тази, този достъп при запазване на природата, как да бъде защото този документ е основния за Витуша, т.е. закона за Витуша. Сега, това, което е предложено в този документ, според вас обслужва обществения интерес или обслужва лобистките интереси на концесионера витушески? Трудно ми е да кажа. Аз виждам, че този документ е изключително объркан. Нали, това е моето мнение а, виждам, че различни хора, които са участвали в работата му, изказват доста нали, сериозни критики а, дали в него са попаднали различни лобийски интереси, няма как да знам Нали, има изглежда опит, който да даде а, някаква яснота, че искаме да реконструираме и да модернизираме определени съоръжения, но от друга страна няма яснота къде, как, доколко, нали, то е всички останали важни въпроси, защото аз не бих искал нали, цялата поема да бъде превърната в някаква строителна площадка, но пък от друга страна а, общината ясно е заявила, че иска да има тези да ги начим, три транспортни линии, те да бъдат свързани с градския транспорт. Което част от тях са извън парка, но част от тях са в парка по отношение на това да бъдат удължени трите лифти, да бъдат свързани с някакви транспортни хъбове, които позволява мрежата на града. А, има ли политическа воля да се решат а, тези натрупани проблеми или Витуша остава заложник на това институционално прехвърляне на отговорности според вас? А, според мене политическото а, желание го има в общината. Извън нея ми е трудно да коментирам По-скоро на експертно ниво изглежда, че на хората им е ясно какво трябва да се направи Вече на политическо ниво не бих искал да коментирам Не съм много оптимист към момента Ако трябва да сте конкретен, кое е първото нещо, което според вас трябва да се промени още тази година За да говорим за по-достъпна и по безопасна витуша? Ами, план за управление въпросния план за управление. Да. Добре, значи оставаме с огромно любопитство към становището, което днес ще а, добавите към вече наличните по отношение на поправките в плана за управление на Витуша. Благодаря на Георги Лилянов от Визия за Витуша. Как планината да бъде едновременно отворена, жива и наистина безопасна за хората и какво може и какво всъщност прави столична община по темата. Благодаря. Благодаря.